אמן, אדוני. ויומר אדוני אלי, קרא את כל הדברים האלה בערי יהודה ובחוצות ירושלים, למור, שמעו את דברי הברית הזאת, ועשיתם אותם. כי העד העדותי באבותיכם ביום העלותי אותם מארץ מצרים, ועד היום הזה, השקם והעד, למור, שמעו בקולי, ולא שמעו,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 כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה, ומספר חוצות ירושלים שמתם מזבחות לבושת, מזבחות לקטר לבעל. ועתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קראם אלי, בעד רעתם. מילי דידי בביתי, עשותה המזימתה הרבים, ובשר קודש. יעברו מעלייך, כי רעתך היא, אז תעלוזי. זית רענן יפפרי תואר, קרא אדוני שמך, לכל המולה גדולה הצית אש עליה, ורעו דליותיו. ואדוני צבאות, הנוטע אותך, דיבר עלייך רעה, בגלל רעת בית ישראל ובית יהודה, אשר עשו להם להכעיסני, לקטר לבעל. ואדוני הודיעני ואדע, אז הרעיתני מעלליהם. ואני, ככבש אלוף, יובל לטבוח, ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות. נשחית עץ בלחמו, ונכרתנו מארץ חיים, ושמו לא ייזכר עוד. ואדוני צבאות, שופט צדק, בוחן כליות ולב, אראה נקמתך מהם. כי אליך גיליתי את ריבי. לכן, כה אמר אדוני על אנשי ענתות, המבקשים את נפשך לאמור, לא תנאוה בשם אדוני ולא תמות בידינו. לכן, כה אמר אדוני צבאות, הנני פוקד עליהם, הבחורים ימות בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב. ושארית לא תהיה להם. כי אבי ראה אל אנשי ענתות שנת פקודתם.